Allah, Allah الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه ليوما الدين ثم اما بعد Račno moja draga, ovo je naše peto druženje u kojem se družimo sa knjigom Imama Buharije, Edebol Mufred. Prošlog petka konkretno smo počeli komentarisati hadise koje Imam Buharija Rahmetullahi Alehi spomenuo u svojoj knjizi. Prva tri predavanja kao što znate su bila uvodnog karaktera. U prvom predavanju smo govorili o biografiji Imama Buharije, njegovom trudu, koju uložio za Allah u tebara kva ta'ila vjeru. U druga dva predavanja smo govorili o načinima kako čovjek može da popravi određene nedostatke koje ima pri sebi. U prošlom predavanju smo počeli komentarisati poglavlje s kojim Imam Buharija započeo svoju knjigu Edebol Mufred, knjiga Edeba, knjiga morala, dobročinstvo roditeljima. Kazali smo, Imam Buharija alihi, počeo i svoju knjigu ovim poglavljem iz razloga što su roditelji ti koji imaju najveće pravo kod Insana. I videćete braćo moja draga, ako Bog da, mi smo zauzeli taj neki pravac skretanja da nećemo puno žuriti, ali videćete znači da postoje hadisi i rođenstvo da se čovjek ne može odužiti svojim roditeljima nikada osim u jednoj situaciji a to je da ih nađi u robstvu i da ih oslobodi iz robstva u drugoj ne postoji druga situacija kad se čovjek može oduštiti svojim roditeljima. Zato ima Buhari rahmetullahi alejhi, počivaj svoj svoju knjigu Adabul mufrad sa ovim poglavljem citirajući u samom poglavlju riječ Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan", što čovjeku naredli da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Mi smo prošli put uzeli, komentarisali dva hadisa komentaricima o Hadis Abdullahi Bumasruda, govoreći prvenstveno u njegove biografiji i to će nam biti, braću moja, draga, praksa u granicama mogućnosti, da svaki put kada dođemo do nekog, hajde kažemo poznatijeg, ravije, prenosioca, nekoga iz čijeg života možemo toga mnogo naučiti i nekoga za koga bi trebali da znamo određene stvari u životu, mi ćemo svakoboda, hajde kažemo, družiti malo sa tim ashabima. Govorili smo o Abdullah ibnu Mas'udu radijallahu ta'ala anhu. Njegov hadis, znači da je pitao Allahog usanika aleyhi sr.a.s. Sr. Sr. koji je dijelo najdražije Allahu subhanahu wa ta'ala, je pa je kazao namaz u njegovom vremenu, a u rivajetu namaz u prvom namaskom vremenu. Nakon toga odma kaže, a šta nakon toga? Dobročinstvo roditeljima, a šta nakon toga? Borba na Allahovom putu. Nakon toga smo spomenuli drugi hadis, odnosno Imam Buharija ga je spomenuo kao govor ibnu Omera, Š Hvani Rameullah jehi koji je znači učinju velikih hizmet za ovu knjigu, napisav znači, izvedbu i izvedbuji volzaciju svihovih hadisa kaže, da ovaj Hadis je vjerodostojan do, do Allahu poslanika, Lehi Se, je seram da Allah poslannika Lehsead v senom kaže za dovoljstvo gospoda v zadovoljstvu roditelja a sržba gospodara v srčbe roditelja. Prošli putsmo se malo, zaustavili kod tog hadisa. Ja večera samo želim da ne zaobiđem ovog velikog ashaba, da spominjemo nekoliko stvari koji se vezuju za Abdullaha ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu jer je to osoba o kojoj ipak svakona od nas treba da zna nešto. Sin Omera radijallahu ta'ala anhu Allahu Bussanik alaihi salatu wasalam je izrekao velike riječi pohvali o Abdullahu ibn-Omeru. Šta je rekao Allahu Bussanik za Abdullah ibn-Omer? Ti Ivan li, li je čovjek Abdullah ibn-Omer samo još da trenje noćni namaz? Imamo hadijs koji ih zabilježuje imam Buharija i muslim, da je Abdullah ibn-Omer jedne noći usnu vidio da je u džennetu je pa ispričao taj svoj san svojoj sestri a a Hafsa je bila supruga Allahovog poslanika, li tu selam tako da on nije direktno šeem kako da uđe u kuću božjeg poslanika preko svoje sestri. Kaže pa mu je ona ispričala taj njegov san, pa je rekao Allahovog poslanika li se la tu selam hadis znači Buhari Muslim in akha ki rajulun salih. Zaj istaj kaže tvoj brat dobar čovjek. A u rivayatu zaista je Abdullah dobar čovjek. To je hadis kod imama Bukhari je muslim. Imamo drugi hadis, čiji je u Irodostoni se potvrdio šeha Albani, Rahmetullahi Alihi, također Abdullah ibn Omar kaže za sebe on je inače jedan od mlađih ashaba. Imate kategoriju ashaba u smislu onaj životni dob, imate stariji ashab, imate mlađi ashab. Ibn Omar, radij Allaho ono tegledan, je bio jedan od mlađih ashaba i sad će doći predaja u bitci na Uhudu da je imao 14 godina. Kaže, ja sam bio neoženjen i splavao sam inače u džami Božih poslanika sve dok se nisam oženio. Posle sabaha, Allahu poslanik imao običaj da ljudi, znači, kada se završi sabah namaz, Boži poslanik je pitao, je neko nešto sanja uvečeras i tumačio je snove Allahu poslanika. Pa je Ibnu Omer poželio da ima san, da ga tumači Allahu poslanik, pa kaže, rekao sam, gospodar, ako ja kod tebe išta vrijedim, Daj da ja usnim neki san da mi ga tumači Božji poslanik. Pa sam, kaže, vidio usno da su me uzela dva meleka i poveli su me pra, prema Džehennemu. Pa sam, kaže, vidio neke ljude koje sam prepoznal. Pa je došao treći melek pa je rekao ne boj se, pa su me one odveli, kaže, desno. Pa sam se probudio i opet sam svoj san ispričao Havsi, a ona, kaže, tvrdi da je to ispričala Božijem poslaniku. Pa ste, koja je to bogobojaznost kaže pa i rekao Allah uposlamik alaihi sallatu wassalam Niyan rođulu Abdullahi lawkane usallimine leil zaista je Abdullahi dobar insan samo još kad bi klanil noćni namaz i onda kaže nakon toga Abdullah ibn Umar je velik dio noći provodio u noćnu namazu za njega se vezu u najpoznatiji hadijskoj istotogodil za bilježel Buhari je muslim da je Abdullahi ibn Umar tražio od Allah uposlamika alaihi sallatu wassalam da ide sa u pohod na Uhudu, kada se ljudi postrojili da krenu za Uhud, on je stajao u vojsci i Allah upozna ga je vratio. Ima Teri kaže, nije smatrao sam puno punoljetan. Pa 15. kada je napunio 15 godina u Bici na Hendeku, kaže, opet sam tražio da idem i onda mi je dozvolio. Zato Nafja, njegov sluga, koji je prenio mnogo mnogo hadisa od Umera, od Ibnu Omara radijallahu ta'ala kaže kada je bio vakt hilafeta Omara ibnu Abdulaziza, ja sam mu ispričao ovaj hadis i oni je kaže na osnovu ovog hadisa postavio granicu punoljetstva da je 15 godina punoljetstva u Islamu. U svakom slučaju, braću moja draga, znači to je nešto što bi svako od nas trebalo da zna o biografiji Abdullaha ibnu Omara radijallahu ta'ala ovaj hadis kojeg smo malo prije citirali, zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja, a srđba gospodara je u srđbu roditelja normalno rekli smo da je uvjetovan onim što nije u kolizi sa vjerom. Tako da, ako se desi da roditelji od svoga sina ili čirke traži stvar koja je zabrajena vjerom, nije mu dozvoljeno da im se pokori, ali i dalje treba da se prema njima lijepo obodi. Pa smo kazali da ćemo u današnjem predavanju, iako to nije po nekom re, e, redoslijedu, spomenut nekoliko, u vraću draga, koristi koje proizilaze iz dobročinjstva prema roditeljima jer znajte i živite uvijek po tom pravilom. Mi ga non spominjemo i treba u vraću draga da ga spominjemo da se duboko ureže u naš mozak i da ga drugim ljudima prenosimo, a to je sve što Allah subhanahu wa ta'ala naredi, u tome je hajr za insana na dunjaluku, a zato će biti nagrađen na ahiretu. S druge strane, sve što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, znajte da je u tome zlo za insana na dunjaluku. A ako bude to kršio, te ga čeka kazna na ahiretu. Ako ga ne zade si kazna još i na dunjalu. zato Dovoljno je muqminu da zna da mu Allah naredio dobročinstvo prema roditeljima. I muqmin treba samo da ima pravilo po kojem živi, samijana wa atana, čuli smo i pokorajmo se. Ali insan ko insan voli da mu kažeš ako to uradiš imaš još to. Onda to je jedna dodatna satisfakcija insanu da čovjek to implementira u svakodnevnom životu. I mi smo rekli i non stop ćemo to braćuma draga također ponavljati. Mi nećemo mnogo žuriti sa ovim predavanjima kako bismo imali vremena da to uprakticiramo u našem životu. Mi možemo ovu knjigu uzijeti, vjerujte, možda u deset nekih sjela i pročitati. Ali je pitanje koliko smo spremni, koliko smo izgrađeni imanski da to prihvatimo i da to uprakticiramo u našem životu. Već treba ako Boga komalom djete tu davati na kašikici dok djete ne ni da jedi. Tako i mi, braću moja draga trebamo pokušati ono što čujemo, uprakticirati u svom svakodnevnom životu i da naše porodice, naše majke, naši očevi, pa sutra kada budemo govorili o rodbini, da primijete naše promjene u životu na osnovu onoga što čujemo. Ne na osnovu mog govora, već na osnovu onoga što je rekao uz višina Allaha wa i na osnovu onoga što je rekao Allaha Prva stvar, braću moje draga, svi vi znate kako se mi rado sjećamo ti nekih događaja ashaba i prvih generacija, kako su imali bili ljudi koji su bili kod Allaha na toku i menzili da reći da se njove dove primali. I svi mi nekad pomislimo da je imeni da i ja budemo tih ljudi koji će podići ruke i da se to rješaju. Vi znate kako su ashabi, to su bili najjači, najjačiji, hajde i reklimo džokeri, u najtežim situacijama znači samo podignu ruke i to je bilo završeno. Do tijem mjeri da imate vjerovdostojne predaje da su sa svim tražili do uzvišenog glasa da prelazi preko mura i preko rijeke sa konjanicom da su prelazili da se nisu skvasile kopite njihovih konja. Znači to su braću moja draga za njih bila najjače oružje u svakodnevnom životu Sadibno je bilo kas kada ga je žena potvorila da je uzurpirao zemlju koji je bio bunar kaže ako se slagala da zbog da upala u taj bunar i tako umrla i tako je umrla. Znači kod njih nije bilo znači puno filozofiji. Braćo moja draga, isto tako mi danas u vremenu 1400. godina nakon vremena Allahogu slanika, jedna od opcija kako možemo da budemo doniči će se dove primati jeste dobročinstvo prema roditeljima. Normalno tu stvar ne smijemo kazati po nahođenju svome. Moramo imati za to dokaz, jel tako? Ko zna dokaz da onaj ko bude činio dobročinjstvo roditeljima ima veliku mogućnosti da njegova doba bude primljena. pašla jedan dva dosta ima, tri čovjeka u pećinji jeste vraćamo imamo vjerodostine ima radi trojice ljudi u kojima Allahu subsanihu govori da su trojica ljudi iz prijašnjeg naroda putovali pa su svratili u pećinu da noćiju pa se ugorila jedna velika stina zatvorna njog ulaz i on da oni bez ikakvih mobitela bez ikakog interneta imajući znači direktnu konekciju sa uzvišenim Allahom subhanu kažu nas ne može ovdje ništa spasti osim naša dobra djela koja smo činili. Pa je svako od njih spomenuo po jednoj dobro djelo, a jedan od njih je kazao onu poznatu svoju priču i događaj da nikada nije hranio svoju ženu i svoju djecu prije roditelja. Pa je otišao daleko tražujući pašu sa svojim stadom, toliko daleko dok kada je se on vratio njegovi roditelji su zaspali pa pomuzao mлеку koji su oni prvo trebali popiti pa onda njegova djeca i došao i čekao je sa tim lijekom kod svojih roditelja oni su spavali a njegova djeca su plakala oko njegovih nogu i čekao je sabaha sve dok se nisu roditelji probudili pa im je dao kaže popite vi nakon toga što stanju djeci pa kaže gospodara sam tu radio iskreno radi tebe daje da se ova pečina pomakne pa se pećina pomakila. Imamo isto događaj sa poznatim tabi'inom za kojeg Allah poslani kaže da je najbolji tabi'in, ko je to? Uwejs el-Qarani, imate taj rivajat kod imama muslima, da je bio u Mustađabu doa, da je bio od onih ljudi čeva se doa primala čak Omer kad bi god neko došao iz zemljena kaže ima li među vama čovjek koji se zove Uwejs el-Qarani? Kada je došao u jedne prilike, kaže traži Allah od Allaha da mi oprosti. Pa šta je Omer, koji smo naučili da nikada reko duočavam u vesel karani, čini dobročinstvo svojoj majci, zato njegova doma je Kabul kod Allaha primljena, tražite da on moli Allaha za vas da se vam oprosti. Omer, koji je džennem obećan u višoj radosti ni hadisa, traži od njega da moli Allah za Omera. Sve su to hadisi koji potvrđuju da dobročinstvo roditeljima je jedan od razloga da dova A roba bude primljen kod Allaha tebara kratala. Također, svaki insan bi trebao da žudi, da stremi ka tom i braću maja draga, da sretni Allaha na sudnjem danu sa što manje grija. Naročno u današnjem vremenu, svi mi definitivno, počevši od predavača pa nadalje, imamo grija za izvoz. Svako od nas bi trebao maksimalno se da traga za metodama kako da se riješi što više grija. Jedna od metoda jeste, braću moja draga dobročinjstvo, prema roditeljima. Imamo vjerovostan hadis kojeg Šri Albani ocjenio takvim. Mm -hmm. Da je došao čovjek Allom Kusaniku, alihi seratu i kaže počinio sam velik grih, ima li, kaže, za pokajanja? Pogledajte ovog pitanja i vidjet ćete da su takvu Taka metod koristili ashabi Allahog poslanika ali i sratu, su učili od Allahog poslanika. Pa kaže Allahog poslanika ali i sratu, ti živam, je ti živa majka? Pa je rekao ne. Kaže, imaš li tetku? Kod araba pa imate dva termina različita, naš jezik je siromašan, kod nas je tetka, tetka, i babina i majčina. A kod nje imaš poseban termin za majkina, sestra imaš za babina, sestra poseban termin. Pa ga pita, imaš li tetku s majčini strani? Kaže, imam. Idi, kaže, i činjuj dobro činstvo. Pazite, dobročinstvo prema tetke je razlog gdje se prišu grijesi, pa šta mislite onda, zašto ga je pitao prvo, jel ti majka živa? Zato što je dobročinstvo prema majci, jer on mu dolazi i kaže, počinio sam veliki grijelj, imao li te ubi? Pa ga on pita, imaš li ti majku? Nemam, imaš li tetku? Imam, kaže, ide i činjuj dobročinstvo. Također, većo, moja draga, nerijetko nam se dešava, da čovjek u životu svome osjeti da mu stvari u životu ne idu kako bi on želio. Jedno stvari koji čovjek treba da preispita u svom životu jeste da preispita svoj odnos prema roditeljima. Je dobročinstvo prema roditeljima je razlog i uzrok beričeta, blagoslova u životu. Kaže Allahu bostanikare i selatu sallam hadisom Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anu, ko želi da mu se poveća na faka i da mu se produži život, život na dub, neka čini dobročinstvo roditeljima i neka čuva rodbinsku vezu. Znači, ko želi berit će tu život, ko želi blagoslov, zato se blago ono mi i tu tražite svojim ponašanjem, da vaši roditelj za vas dovi. <kuh> Govorit ćemo i o tome, ako Bogda Kroz naše, dersove, kroz naše dersove, kaže Allah u poslanik, فَلَاثُ دَعْوَاتِ مُسْتَجَابَاتِ فِرَدُوسِيَنْ هَدِيسِ Tri dove se ne odbijaju, لا شَكَفِهِنْ Nikako, nema sumlije da li se kod Allaha primaju. Jedna od njih je dova roditelja. nemati ti većeg hajra da ti kaže tvoj mama i babo, Allah ti da dao sve najbolje. Živ ti meni izdrag bio. Allah ti je podario džennet. Allah te blagoslovio. To znači ne možeš ništa bolje dobiti jer to se blago ono mi kom je dovi njegovi roditelji, a teško se ono mi protiv koga dovi roditelji. Zato islam učinjnici kažu koliko god da se čovjek naljuti, treba se paziti da ne dovi protiv svoje djece je ili velika mogućnost da njegova dova bude prihvaćena. Kod Allaha te barkvata, ali zato vraćamo, draga. Znači jedan jedno od koristi dobročinstva prema roditeljima jeste blagoslov, lijep život beriće tu životu i Na kraj kreva i beričet u znači, čovjekovom životu, u kontekstu, znači, jer kad je u pitanju život, dužina života, dužina života je znači određena i zapisana u lewhi al-mahfuvu, ali određen brojčenjaka kaže da se ovo odnosi, da će Allah bar koja tala podarti čovjeku beričet u njegovom životu. Kad se kaže dužina života, da će mu dati beričet. I tu je poznata stvar, primjer, radiš je u Lislav Ibn Taymi, je napisao knjigu Pasiti iz Kolakidu od Vikindije do Akšama, da mi danas sjedimo i možda i godinu dana treba nekomi da pročita dobro to dijelo i da ga dobro istudira i da ga dobro svati. Znači, bilo je više beričeta u njovom životu i njovim onaj, dijelima. <tak> Također, svi mi žudimo i to je najveća želja svakog od nas, a to je sresti svoga gospodara u džennetu nagradi kojom pripremio za svoje robove. A vraćama draga, to se također može postići dobročinstvom prema roditeljima. Imate hadijs koji će nam doći, ako Bog da, kroz ovo poglavlje od Mu'avije ibn Džahime, da je došao poslaniku i kazao, Allaho poslaniće, želim da idem u boj, pa se konsultujem s tobom, znači želim da idem u bitku i želim da se s tobom konsultujem, da li mi ti to savjetuješ ili ne. Pa kaže, Allaho poslanik, imaš li majku? Rekao je da. Čuvaj, kaže, zaista je džennet pod majčinim stopalina. Čuvaj je majku jer je džennet pod njenim stopalima. Zato, braćom, moja draga, vidite ove sve hadise koje nedvosmisleno ukazuju na vrijednost dobročinstva prema roditeljima. S druge strane, ja sam kazao vama kroz ona uvodna predavanja, mi danas živimo u vremenu kada se vrši jedna velika medijska kampanja protiv islama. Normalno, mi muslimani, nazadnji pa u svemu paju i tehnologiji, ne imamo pristup medijima kako bi mogli demantovati velik gruj laži koji se iznosi na islam i na muslimani, jedinu i najbolje oružje koje posjedujemo mi, pod navodnim znacima oružje, jer mi muslimani ovu riječ ne smijemo nikako ni spominjati, jer je pitanju lov, zecovaka, Kamoli, nešto drugo, najbolje oružje koje mi posjedujemo jeste praksa. Da praktično ljudima kažemo da je laž ono što se govori o islamu i muslimanima. Kada bi svi mi koji prakticiramo islam u svome komšiluku, u svojoj porodici ljudima pokazali šta je pravi islam, da se ne dešava da naš babo, prvi i naša majka govori o nama negativno. Onda je, braću moja draga, nemoguće ljude pozivati u islamu. Zato kažemo, jedno od najboljih oružja, najbolja metoda pozivanja ljudi danas u islam jeste da im praktičnim primjerom u praktičnom životu pokažimo šta je to islam u stvarnosti. I neispravna je teza koja se svakako pokušaje također medijski nametnuti cijelom čovječanstvu da su muslimani jednako islam, što je svakako neispravno. Islam je islam. Islam ima svoje temele, Kur'an i Sunnet, prvenstveno nakon toga konsenzus islamske učenjaka, ispravna analogija i vraću moja draga, to je Islam. A kako ga muslimani žive, to je njihov problem, njihova odgovornost, njihova svijest. Ali se nažalost nameće ta slika i mediji su uspjeli u velikom broju slučajeva da kada govori o Islamu prikazuju muslimane. Nikada niste čuli da kažu ovo je islam i citiraju Hadis Božijeg poslanika. Reč ovo je islam i onda ti pokaže tamo neku sektu koja se lupa mačem po glavi i lancima po leđima i šta je, za znam i kažu, e ovo vam je islam ili pokaže ti tamo neke duhovne muslimane koji se probadaju sabljama, mačevima, letaju po zraku sa stapovima i onda kažu e ovo vam je islam. Ti kaže ovo islam, moram se ja probadati, moram se sjeći sabljom izvinjajem se, ne bijam znači, velika je odgovornost na nama kako ćemo ljudima prezentovati, braćuma draga, Islam. Također, mnogi stvari ćemo mi potvrditi kroz adise, ali kad smo već započeli ovu tematiku, braćuma draga, dosta puta nam se dešava da ovaj pojam dobročinstva prema roditeljima imamo pogrešne vizije. Evo čak uz poštovanje, ja ne želim nikada da neko svati, da ono što mi ukažemo, na određene greške u ovoj knjizi koju smo uzeli kao onaj, kako se zove, onaj, ajde da kažemo, predmet po kojim ćemo raditi jer tu je prevedena knjiga na bosanskom jeziku i morat nekada ukazati neke stvari koje, ajde da kažem, malo potpunije su. Evo primjer radi prijevod drugog ovoga poglavlja, poslušnost prema majici. To je na arapskom se kaže birrol um, neispravno je ili nepotpuno prevesti pokornost majici. Pokornost je ona ti naredi i ti, ti joj se odazoveš. A ta riješ na arabskom bir je termin za svaku vrstu dobročinjstva. Zato je deset puta potpunije i pravilnije prevesti dobročinstvo prema majci. Dobročinstvo prema majci podrazumije i kad ti da joj se odazoveš i kad ti ne naredi da joj činiš opet i da je paziš u svakom kontekstu. Zato kažem i mi dosta puta imamo pogrešne vizije zato što živimo u tom društvu u kojim se dugo godina išlo onaj sistemom druže Tito Mitiseku nemo, da zato u idemo i tako. Znači gdje, gdje se išlo u tom sistemu zapadnom, da se porodica raštrka, da se grade starački domovi, da se izmisle penzije i čovjek čitav život radi zašto, nek imam penziju, kad ja ostarim, ja znam da moje dijete me neće pazit neki ja imamo onu zlatnu penzijicu i sa njom živim. Znači to je bilo, braću mada draga, plansko onaj kvarinje porodici. Zato imi mi, odrastajući u toj sredini, u tom ambijentu, poprimili smo određene stvari, tako jer nerijedko čuti da ima ljudi koji svojim veštinom pokazuju da su muslimani, dolazi tu u džamiju, a kada upitaš njegovu babu i njegovu majku, njegovom odnosu prema njima, katastrofa. A vamo je spreman da se možda za najmanji sunnet potuđe s nekim. A stvar koja mu je najveća obaveza nakon obožavanja, Allah te varkve oni on je to zapostavio. Nesvijesta nekada, nesvijesta nekada svoje obaveze prema roditeljima. Zato islamsko učenjaci, kada govori, zašto velik broj ljudi, kada je u društvu, on je lijep, mehak, kulturan, a kada je sa svojim roditeljima nije takav. Što mislite što je to tako? I o tom islamski učinjaci govori. I vjerovit ćete već raz, ako Allah da da obradimo neke predaje. Neke predaje s koje mi ne možemo uzeti, to si možda jednu korist. Vidjet ćete islamski učinjaci kod svake riječi staju i iz nje vade koristi. Zato je veoma bitno družiti se sa ulemom, sa onom je što je rekla ulema. Prva stvar, braću, moja draga, koju želim da spominim, je za dobročinstvo roditeljima, čovjek treba da zna da čovjek treba da se pokori roditeljima u svemu što nije u koliziji sa vjerom. Ali evo da odgovorimo na ono pitanje zašto se ljudi ponašaju u društvu lijepo prema roditeljima se ne ponašaju lijepo. Iz jednog jednostavnog razloga. Zato što znaju da u društvu kojim kotiraš društvo te oće prekrišti ako si nekulturan. Ljudi neće da sjede sa ljudima koji su nekulturni. Ljudi neće da se druži sa ljudima koji ne znaju cijeniti hajr i dobro učinjenu uslugu. Dok prema roditeljima možeš im okrenuti leđa kad god očeš. Zašto? Zato što si ti dio njega i on ti nikad neće, za, nikad neće zahatoriti. Zato ti se upustiš od malena i onda jednostavno prema roditeljima možeš svakako. A kada si u društvu, Boga mi paziš na svaki izraz, paziš na svaki postupak. Zašto? to što će to društvo tebe kroz te tvoje postupke gledati i vrednovati. A roditelji, imam ja posebnu deređu kod roditelja. Prva stvar, braću moja draga, čovjek treba da zna da mu je obaveza da se pokori svojim roditeljima u svemu što nije u kolizi sa vjerom. U svemu. U svemu, braću moja draga. Također, čovek treba da se trudi, znači prvo treba da im se pokori. Druga stvar, veći stepen od toga da im čini dobročinstvo na svaki mogući način. Šedvijevski dozvolje normalno. Nekada je tu osmih. Kao što navode učenjac, kada budemo govorili onome događaj Džurejdža, on je tu spomenut, jedna od koristi koja se uzima iz tog velikog događaja, mi ćemo možda cijelu noć govoriti o događaju o Džurejdžu, kada njegova majka njega traži i zove, on klanja i Nije tio da prekinje na filu, pa je dao prednost na fili nad odazivu majci. Kažu islamski učenjaci, jedna od koristi iz ovog događaja jeste da majka ima želju da vidi svoje djete, samo da ga vidi. Tako imi jedan od vidova dobročinstva prema roditelji da odeš majci sume babi, da im odvedeš sutra unućad. Jer je poznato da roditelji, 99% otvorno kažu, više voli unuće nego djete svoje. I treba pazit' na njihov odnos, na njihovu ljubav prema tim unućavima. Ne samo djete nas zove unuće deda i kaže kako si, dobro sam i zašla stvar. Drugo je tu, a drugo je da on vidi to unuće, da vidi kako ono trči. Da ga posjeti na tebe kad si bio malim. To su stvari, znači, ne samo da se traži po kortinu što ti traži, čak što više, na svaki dozvoljen način da im činiš dobročinstvo. Također, braću moja draga, da ih pokušamo razveseliti na svaki mogući ispravni šarijetski način. Također, da se pazimo prigovora. Općenito, braću moja draga, prigovor u vjeri u šarijetu je pokuđeni i zabranjen. A kako tek prema onome, prema kojim se ne možeš nikad iskupiti, njemu ne smiješ pomisli da prigovoriš. Nažalost, dešava nam se, sjedi, pa zar vam nisam dao sto maraka prije šest mjeseci, zar vam nije dosta, da Bog, da vi se zasjetili. I takve izraze slušamo, znači, kada u pitanju od. Pa zar nisam došao prije 3 mjeseca, šta hoćete da vam svaki dan visim kod vas. Ne Nemerem, stignite. I tako, znači, vraću moja draga, nema prigovora na dobročinjstvo roditeljima. prigovori u osnovi pokuđen, a kamo ali pokuđen prema roditeljima. Tu ne smije da budi vraću draga, nikako. Također, Večeras ćemo o mi govoriti, od potpunosti dobročinjstva, primjer, otim da se daje prednost majci nad babom. Mi jesmo svi muškarci i neka smo, ali je vjera, vjera. I temelji vjeri su temelji. Nemoj sutra kad imadneš djecu i djete bude dalo prednost majci nad tobom da se ljutiš. Ne smiju on tebe zakinuti, ali mora dati majci prednost nad tobom. Boži i poslanik, kao što ćemo vidjeti večeras u hadisu, tri puta, kome je da čini dobročinstvo? Majci. Kome je da čini dobročinstvo? Majci. Kome je da čini dobročinstvo? Majci. Kome je nakon toga? Babi. Mismo smo imali prvo poglavlje, da Allah s.w.t. naređuje muslimanima, ljudima, da budu pokodni roditeljima dobročinstvo. Znači, roditeljima u osnovu naredba da se čini dobročinstvom, ali prednostima majka. I nismo je niko u srcu da nešto osjeti. Majka ga je nosila u stomaku, ti to nikad nisi znao. Majka ga je rodila, ti to ne možeš zamisliti s kakvim bolovima. Majka ga je odgajala, majka ga je hranila iz svojih grudi, majka ga je presvačila, te bi jednom u tri vodne mati kaže, haj promijenimo pampers, ti po, pocrveniš, pozeleniš, poplaviš, što ja moram? Smrdi, ne mere, nikako. Jednu noć čudniš da se djete probudilo dva puta, sutra kosa ovakva, ku ježa. A majka ono svaku noć budi po deset puta. I onda hoćeš da budiš ko majka na stepenu. Ne može. I ne smiješ se ljutiti. Tu je Allah vjera. Da je privatiš tako. A i racionalno, razumski, možemo dokučiti zašto ova vjera naređuje da se majci da veća prednost. Također, <hlaski> da im pomognemo u granicama mogućnosti u njihovim poslovima. Također, da se u granicama mogućnosti odazovemo njihovim pozivima i da njima damo prednost nad našim dobrovoljnim ibarekima. Kada je Islam preporučio da se daje prednost bratu muslimanu nad dobrovoljnim nafilama, šta misliš da kako da daješ babi i majicina prednost na dobrovoljnim nafilama? Tu islamski čak kažu Na osnovu opet Hadisa Đuređa, kad si u namazu na fili, ako te zove mama i ako znaš se na ljut, ako ne prekriješ namaz, prekiraj namaz i javioj se. Znači, pravo majke, pravo roditelja je veliko, do te mjeri da i moramo dati prednost nad svim dobrovoljnim i vadetima. Također, jedna veoma velika stvar zapostavljena kod nas a tu je da odgajamo svoju djecu, da poštuju naše roditelje. moramo odgajati, tu je obaveza da djeca od malena odraste da znaju da dedo i nana to je s tvoj babo i tvoj ma imaju svetost u islamu i da od malena pazi kako će se ponašati greva njima također, braću moja draga velika stvar zapostavljena također, a interesantna i stvar koju možemo pridobiti ljubav svojih roditelja i njihovu pažnju da ih konsultujemo Sutra oćeš pokrenuti biznis, dođeš kod najke i babi. A njima je dovoljno samo da ih upitaš. On će sam kazati, deti, sine, kako ti misliš. Ali oni su shvatili svoju veličinu, zato što si samo upitu. Ja bi da se ženim, ja bi da otvaram firmu, ja bi taj posao, ja bi da putujem. Ja bi to, šta vi mislite o tome? Oni će te, šta ti svim? pa ja bi to, bismillah, ne htjala budina pomoći. Osim ako vidi da je dalalet i zabluda. Doviš i kaži, babo, misliš koliko da uzmem dozu droge, 20 i 30. Pa nemoj si morili kako bez toga. Normalno je to. Ali kad ga pitaš u haidnim stvarima, normalno će treći. Sine, kako ti vidiš? Ali si mu time dao doznanje da on ima svoje mjesto kod tebe. Da ti nećeš radit osim s njihovom dozvolom. Hoćeš kupit 20 zorišta, evo šta mislite? Evo ja sam ured kupio, ali šta vi mislite? Daješ im doznanja da je to već tvoja odlog. ali evo ipak imate mamaša, fina bismila. Znači velika je to stvar njima. I to treba, braćuma draga, svakako onaj, oživljavati. Također, ne smijemo zaboraviti na svoje roditelje u dovama. I dok su živi i kada preseli. Nerijedko nam se dešava da ljudi svati iz razno raznih razloga na mjesto roditelja u svome životu nakon njovi smrti. I ima opet mogućnosti, vraću moja draga, za dobročinjstvo obaviti ovaj hać za njih, udjeliti sadaku za njih, doviti za njih. Či velika je stvar, vraću moja draga, doviti za svoje roditelje, na kraj krajeva paziti na oni, koji su oni voljeli u toku svog dunjaločkog života. Znači da čovjek pazi na određeni ljude, za kojeg ih ne viže ništa drugo, osim zato što su bili prijatelji njegovim roditeljima. To su sve, ajde da kažemo, određene vrste dobročinstva prema roditeljima. Sljedeće poglavlje, Imam Buharija pogledati mi smo kazali, je bio veliki vrstni učenjak. Prvo pogled dobročinstvo roditeljima i čovjek kada je satju obavezu prema roditeljima, kao da se postavlja pitanje, a imam Buharija na njega odgovara. Dobro, ako ima nared da se čini dobročinstvo roditeljima, postoji li određeno jeli su isuli oba roditelja na istom stepenu ili ne? Pa onda imam Buharija odgovara i kaže, birun on dobročinstvo prema majci I onda navodi ovaj hadijs koji smo malo prije spominjali, Da je Allah oposlanika došao čovjek kaže Allah oposlaniče vidite u gdje znači kom je treba biti poslušan. Pomen je znači, ovaj privod malo diskutabilan i moglo bi se to malo bolje prevesti kom je da čini dobročinstvo. Jer biti poslušan je nakon što ti naredi. A činiti dobročinstvo je veoma širi pojam. Po pa kaže Allah oposlanič svojoj majici Kom nakon toga, kaže, svojoj majici? Kom je nakon toga svojoj majici? Kom je nakon toga svojome babi? I baš kao što kaže islamskoj činjaci, ako bi čovjek pogledao kuranske ajete koji govori o dobročinstvu prema roditeljima, našao bi da nikad uzvišeni Allah u tim ajetima nije spomenuo određenu stvar, zaslugu oca kod sina, kod djeteta već spominje samo zasluge majke. Zbog veličine njenog prava. Spominje nam tamo da majka nosi svoje djete. To je jedna stvar. Spominje nam tamo da ga ona rađa. I spominje nam tamo da, da ga ona dvije godine hrani. Zato kaže islamski vječanj, zbog ove tri stvari, tri puta majka, tek onda babu. Zato što babu nije osjetio nijedno od ove tri stvari. Niti je osjetio nošenje, ni te osjetio rađanje, ni te osjetio ranjenje. Čak ima tamo jedna priča koju možete možda negdje naći i prevedenu, gdje se jedna žena spodla sa svojim mužem oko djeteta kao kom je da ga Kadija dodijeli. Pa kaži Kadija ženi, hajde bujrum ti, kaži. Kaži ona kadja, ja sam ga veli nosila, ja sam ga nosila, ja sam ga, kaži, rodila, ja sam ga hranila. sa dolazi ovaj malo filozofski Pokuša da malo kadiji baci prašim u oči. Ili neboli kadija nagio na njegovu stranu. Kaže, kadija, drago, Joaga nosio, prije nešto ga ona nosila. <laughs> da prostite, kaže, kao onu. to je na puno manje vulgarno kod nas, pošto je takav jezik, ne mreš kod nje ima, znači roditi, istigla. Kaže, on ja Joaga rodio, prije nešto ga ona rodila. Ili ismene iz mene izišlo, prije nešto je iz nje izišlo. I šta hoće sad ona? Kadja, opet ženi, imaš ti šta odgovoriti na ovo? Kadja, ja ga nosila kao teško, on ga nosio kao lako, ništa. Ja ga rodila s bolovima, on ga i iz sebe izbacio sa slašću. E, pusti mi se tvoje filozofije ženije djeta. Znači, žena ima veliko pravo koje će uvijek ne osjeti. U njej tamo, vi znate svi koji ste oženjeni, žena odjednom sedi, dijete se kerij tamo u stomaku, žena se fata za stomak, kukuo čije noga, šta je, eto je tamo uprlo neki živac, Nemre, žena pomakuje čovječe, či imamo, ništa, prst tu, šta ti je žena, šta se kreve, ništa tu da, šta je, ono se tamo rita kod tele. Kad se rađa, kako se rađa, pa u nekog se ne može rodit, otvara je stomak, carski rez, pa boloj, pa musibeti, pa vaku, pa onako, pa dijete rani majka dvije godine. Sve to, baba, ništa. Zato, kažu određeni islamski učenjaci, tri puta majka zbog tri stvari koji babo nije osjetio. Tek onda, e, tek smo nakon toga, kad se dijete odbije, e, sad smo isti. Pogledajte samo iz ovog hadisa, opet uzimamo onu veliku korist, a to je, Pogledajte ashaabe i nje ovu želju da svati istinu, da žive po istini. Doglazi ashab i pita, Allah uposniče, kome je najviše čini dobročinstvo? I mi iz treba da uzmemo poruku. Da pitamo, da se interesujemo. Nekada se desi čovjeku, jer je veoma bitno oporijedati u životu prioritete. Prioriteti su jedna nauka, vraćama draga, koja kod nas i tekako zapostavljena, ne postoji kod nas. Ljudi pitaju kako vi znali šta su prioriteti u životu. Kod nas lično nađite mi nekog ko zna porijaditi prioritete u životu. Nazovete neki jaran, e, možeš li eto me za minut. Nazove mama i babo, možeš li? Raz sutra i kako. Što ja zovijunoga starijeg, zovi mlađih. Sam vam ja jedinu dijete. A kad nazove jarana, tu sam u porodiću po dana. Prioriteti, brećo moja draga, zato to vas ja sam pita. Ko je najpreći da mu čini Mama, mama, mama, babo. Znači, velika je stvar, braču, moja draga, da pitamo, ovaj, kak se zove, iz ovoga da uzmemo veliko korist, koliko su asabi tragali za znanje, koliko su željeli da prioritete u svom životu poredaju ispravno. Također, Ovaj hadis nam jasno ukazuje, i to smo potvrtili i time ćemo završiti, u smislu onaj ponovo, da to rezimiramo, znači majka u pogledu dobročinstva ima prioritet. Sada ćemo vidjeti, nakon toga nam dolazi imam Buharija, kako se ljudi ne bi, hajde da kažemo pogrešno shvatili, pa kažu majka ima prioritet, to znači babo ne treba nikako, ne. Vidjeli smo na kraju četvrti, babo. I babi se je obave začiniti dobročinstvo, samo je, znači u pitanju, vraćaj mu moja draga redoslijed i prioriteti. Nakon toga imamo uti ovaj dodatak, je kaže lav nakon toga ocu, a nakon toga bližnjima pa bližnjima. Od rodbini, isto tako znači prioriteti da ljudi što su ti rodbinski bliži, sve su preči da im činiš dobročinstvo. Nakon toga imamo predaju braću moja draga, koji šehe albani je ali ih od sinovi da dostojnom, kod Ata ibn Yesara, Ata, učenik ibn Abbasa iz generacije Tabirina, dolazi, znači kod ibn Abbas čovjek i kaže ja sam prosio jednu ženu. I ona je kaže odbila da se uda za mene. Kaže pa je prosio drugi čovjek i ona je poželjela da se uda za njega kaže pa se probudila u meni ljubomora znači što je mene odbila što želi da se uda za njega pa se mi ubio pa sami kaže ubio zbog toga kaže imali te ubi za mene bi on ibn Abbasa imali te ubi za mene kaže mu ibn Abbas umuke hayje, jel ti majka živa? Isto ono što je pitao poslanik alaihissalatu wassalam. Istu stvar ćete vidjeti da će pitati Ibnu Umar. Kaže, jel ti majka živa? Kaže, ovaj čovjek nije. Pa mu kaže Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu, pokaj se Allahu, prva stvar. A zatim pokušaj da se približiš Allahu i badetima i pokornošću što više mogniš nakon toga dolazi Atal, nego učenik. Nakon toga, on kaže heptu, Znači, to je prošlo je vrijeme, oni se rastu sa njim, pa je otišao nakon toga i kaže pa sam ga pitao, dobro, što ti njega upita, je ti majka živa? Ja još nisam shvatio logiku, pita te čovjek, ubio sam ženu. Ima li pokojanje, ti ga pitaš, je li ti živa? Kakve veze to ima? On isto, kako od nas odeš tamo kod nekog hađi bube, Pa ti kaži, kak ti me mami, kak ti me babi, dođi sutra i završi na stvar. K njemu nejasno će da mu odgovori, iako su sabi daleko od toga. Pa mu kaži, Ibnu Abbas, radijallahu ta'ala, ja, kaži, ne znam bolje djelo, kojim se čovjek može približiti svome gospodaru od dobročinstva prema majici. Mi ćemo evo opet po ovom našem običaju malo se zaustaviti ovdje kod ovog našeg ravije Ibnu Abbasa jer je on specifična ličnost. Večeras ćemo eto govoriti od dva ashaba. Ibnu Abbas, braćo moja draga, je također jedan od mlađih ashaba. Velik bruj hadisa koji prenosi da od Allahog glasnika, prenosi uz, znači, posredstvo nekog ashaba. Ibnu Abbas, braćo moja draga, je zaslužio svojim ponašanjem više puta da Allahu postanik za njega dovi. Ta blago se onom i za koga dovi Allahu postanika, alihi salatu wasalam. Pa primjera radi imate vjerodostojnih hadiskojih su zabilježili Buharija i Muslim da Allahu postanike veliki otišao u nužnik. Pa je Ibnu Abbas pripremio Božniju poslaniku vodu za abdesta kad iziđe da može abdestiti, pa kada je vidio, znači nije mu kazao, već sam, skontao Allaho poslanik kod je nužnik, kada dođe, on će mijenjati abdest. Pa moj pripremio vodu za abdest, pa kada je vidio Allaho poslanik, kaže, ko je ovu učinio? Kaže Ibnu Abbas, kaže Allaho poslanik, a.s., Allahumme faqtih huffit din, gospodaru, daj mu da razumije vjeru. Ovaj adi se dosta puta prevodi pogrešno, gospodar poduči ga vjeri podučiti vjeri i dati razumijevanju, vjeri su dva različita pojma. Mi najbolje bosanstvo znamo na svojoj koži, kada imate čovjeka koji zna Kur'an na pamit, a ne zna ništa šta piše u Kur'anu. Ima znanje kojeg ne razumije. Zato nije znanje, znanje da nahiv zaši naučiš, već je znanje, znanje koji razumiješ. I zato ćemo vidjeti također u vredosnovnom hadisu da je Ibnu Abbas s jedne prilike otišao kod svoje tetki tetke, Mimune, koja je bila supruga Allahog uslanika, pa je noćio kod njih, pa je Allahog u toku noći ustao da klanja. Pa Ibnu Abbas ustao da klanja s poslanikom, pa je stao na njegovu lijevu stranu, dvojica ljudi je klanjeno u džematu, Imam stoji na, znači na lijevoj strani, a je stoji s desnej strani. On je njemu stao, znači, s lijevej strani, on je znači bio na mjestu imama, pa ga je Allah uposlanika uzeo, proveo i postavio sa svoje desne strane. Ibn Abbas, znači se odmake u nazad. Kada je završio Allah uposlanika alaihi salatu wasalam, kaže Ibn Abbasu što se bolan odmake odmene u namazu. I dokaz da ljudi kad klanjaju dvojica, ne treba jedan se malo nazad, već trebaju biti u istoj ravni. Što se kaže odmah keo nazad? Kaže Allahu poslaniće, ti si Allahu poslanik. Zar doliči nekom da stoji s tobom u istu i ravniju safu? Se Allahu poslanik iznenadio njegovoj pronicljivosti, njegovom poštovanju Allahu poslanika, pa Allahu poslanik dovio Allahu subhanu wa ta'ala za njega. Da ga Allahu subhanu wa ta'ala podući tumačenju Kur'ana, da ga propisima vjeri također. Abdullah ibn Abbas radi ta'ala jednom kao što je zabilježeno kod imama Ad-Darimija sa vjerovostnim lancem prenoslaca je bio izuzetno pronicljiv. Kada je Allaho poslanik umro on je bio dječak. Znači na granici punoljetstva tek. I on je došao jednom ensari i kaže kada je umro Božji poslanik kaže hajmo tražiti znanje. Pogledaj koliko sada sahaba ima. Svaki jasab ima nešto da lauk snika. Hajmo traždu ima njih sad tu. Pomrijeće oni. On je gledao daleko. Kao što mi trebamo gledati daleko. Kada imamo tersu ovdje od nekoga koji je učen. Ne mislim daleko to od toga na sebe Ali govorio sam o tome kada, kada je ših safet. Allah ga iskušao da ima operaciju. Što ne znači da će taj ših safet živjeti. Konuha nuha i selam. Već možda ga Allah iskušao da vode iz sadunjaluka, prije nego što mi pokupimo od njega znanje. Zato ga treba iskoristiti dok je tu, prisustovati njegovim dersovima, učiti od njega. Tako je Ignorabas je shvatio da ono što imaš ne mora znaći da će ostati vječno. Ljudi odošli, ljudi umiru. Pa kaže ono ovo Ensarije, hajmo tražiti znanje. Pogledaj, kaže koliko je asaba. kaže njemu ova je Ensarija. Pa zar misliš, kaže, volam da će nekad neko tebe trebati koji Isos habio, on je gledao u skruz Ma kaže, ti si bolan sa mnije s 20 godina, ko će tebe kad trebati? Kaže, vala Allahu, da je dao Ibnu Abbas da ga nije poslušao. Kaže, pa sam ga ostavio i krenuo putem traženja znanja. Gdje god sam čuo za kojega sahaba da zna hadisa Allahog poslanika, sam ga zvao, već bi mu otišao Pa kad bi našao čovjeka, kaže da spava Kailulu, odmor, prije podnevni ili poslije podnevni, ništa a ja nikog ne zovem, uznemiravam svoj, kaže, ogrtač na njegov prag i spavam. Vjetar, kaže, me zamete prašinom, ali ja spavam, čekam. Ova čovjeka krene izić, op, na mene nogom. Eh, to mi treba. Kaže, ti si Amiđić Allah ovog poslanika, šta trebaš, otkud tu? Kaže, čuo sam da znaš taj hadis. Ma što nisi rekao da treba, da me treba, doćemo mi tebi. Ne, ne, ne, ti si, kaže, preći da ja tebi dođem. Znanju se dolazi na noge. Znanju se dolazi na noge, ne dolazi znanje. Zato Buharija, znate u Buharinoj biografiji, Kada se vratio, nakon dugog niza godina u svoje mjesto Buhara, namjestnik Buhara i kaže, dođi sa svojim knjigama Tarihom i Sahihom i podučavaj moje djecu. Ne, ne, imamo mi, kaže, Halkuđani, dovedi djecu sa ostalim muslimanima. Znanje, kaže, moje, ne ide nikom i na noge. Vjelika poruka, Ibn Abbas je tako sakupljao znanje, Pa kada su asabi pomrli, Ibn Abbas postao osnova. Pa onaj ensarija ugledao ljudi oko njega. Ibn Abbas, glavni muftija, glavni alim, glavni učenjak. Kaže, zaista ovaj mladić bio mnogo pronicljiviji od mene. Ali gotovo, što kaže naš, naš narod, prošla kola, mimoplast. Oni koji su sa sela znaju šta znači tovart kola koja prođu mimo plastu. Kola, ako ćuš tovariš sino na kola, moraš parkirati blizu plasta. Kad kola prođu mimo plastu, konji ne mogu curiknuti nazad, a ti moraš bacati tam daleko. Kad se ti slomiš, zato kažu ljudi, prošla kola mimo plastu. E tako, Iova i Sarija gotovo prošla kola mimo plastu, a sahavi pomrli. Sad što bi ti i došlo u pameti, nimaš od koga. Ako isto danas, ako danas se možemo kupljati i učiti, i imamo od nekog učiti, to ne znači da ćemo ovako u 50 godina. Allaha mi znaju momci ovi, kod koji sam ja dolazio na Briješće gore. E kad sam prvi put gore otišao, pa drugi. Pa svaki put sam im rekao, pazite na ovu blagodat. Mešćid imate u internatu. Gdje učite ezan, da čitav internat zvoni od ezana. Imate grijanje u mešćidu. Imate i mama koji prirediva su na mazu imate dersove. Vidite li rekao da nam ljudi iz Turske, Priestunci i Lafeta dolazi u Bosnu studirati. Rekao jel mislite što će I Allah nije dao, znači dao je da je 3-4 mjeseca nakon toga taj mjesecica otvori. Nemoj da mislite da će se ljudi sjedeti 100 godina. Ne mora značiti. Mnogo je bilo vremena jači kada je bila islamska država jača kada je kada je ulemi bilo zabranjeno da drži dersove. Za to vrijeme blagostanja, rahavata, znači, rahav, blagostanja treba iskoristiti. Iskoristiti. Šta fali doći na vakav, ders, ne ovakav, bilo kakav. Šta bi čovjek radio sad kotkući? Pogledao bi dnevnik, napumpali bi ga sa novim nekim informacijama, dezinformacijama i eto ga. Znači, braćo moja draga, svakako treba iskoristiti ovo vrijeme. Ibnu Abbas poznat u svojoj pronicljivosti, kao što je zabilježeno imam Buharija, rahmatullahi alihi, poznat i događaj svima nama. Omer radijalallahu ta'ala, znajući vrijednost Ibnu Abbasa, stavio Ibnu Abbasa u šuru s kojim sam konsultovao, hadisi u Buhariji. Pa su ljudi, stari ashabi, kažu, Omere, što će ovaj malac sanamat. Mi imamo glike sinove čoveče. On su nama se ovdje gura u šuri kod tebe. Kaže, Ibn Abbas pa me jedne prilike Omer pozvu da dođem. Kaže, znao sam Allahim da me ne zove, osim želi da im pokaži koliko ja znam. Pa on kaže to u svojoj šuri, kaže nima šta znate o suri izađaj na suru Kada dođe, Allah hova pobjeda i pomoću. Jedni kažu, to nam Allah Jelšanu naređuje teubu, jedni kažu, naređuje nam da zikrimo oh, neki šute, neki ništa. Kaže, Allah, kaže Omer, šta ti znaš, Ibu Abbas? Kaže, ova surajna govijestila smrt Božih poslanika. Jer kada kaže, Allah, ova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama ulazi u Islam, ti moli Allah da te oprosti. Kaže, gotovo. Kad ljudi uđu u skupinu u Islam, kada Allah vam pobjeda dođe i gotovo, znači poslanik ispunio svoju misiju. Ode on sad u Njalk. Ja, kaže, isti suri tu svača. Kaže, Omer, Allahom, ja ne znam ništa osim što ti rekao. Ibn Abbas, znači bio pronicliv. Poznat njegov događaj, tim ćemo završiti njegovu biografiju, koji događaj koji imam Ahmet sa vjerovodoslimim lancem prenoslalaca ili, bolje rečeno preciznije, dobrim lancem događaj sa događ Također prepun poruka i povuka za današnje vrijeme Ibnu Abbas je bio sa Alijom radi Allahu ta'ala Kada je Alija odlučio da povede rat protiv Haridžija kaže mu Ibnu Abbas Ebrid bis sala Nemalo odgodi namaz i pusti mene da idem tamo da sa njima raspravljam i razgovaram Kaže Alija radi Allahu ta'ala Bojim se za tebe, ne boj se, kaže, za mene bit će sve u pa se, kaže, ovukao najljepšim udjelom kojim sam imao i otišao sam u njegov logor. Pa mi kaže, zatekao, nikad nisam vidio takve ljude da se na nje licima videla pobožnost, tragovi seđdi. Ali, dalalet. Kaže, kad su mene vidjeli, Kažu, dobro, došao Amidžiću, Božjih poslanika. A jedni kažu, bježte od njega, nemojte sa njim pričat'. O to mi ćemo govorit' ako noćas dođemo. Znači, sistem Novotara je odani svoje sledbenike od Ulemije. Ti se nametni ko Šehul Islam Ibnu, te imije, od tebe istorija počinje i ko tebe završava. Ne da im da se sretnu sa Ulemom. Kažu jedni, bježte od njega. Još drugih dolik ustva čovaka ne priči. Kaže on njima: "Ljudi, šta zamjerite Ameđiçu Allahu Bosanika Ali radi Allahu ta'ala." Još je spomenu neki odlike Ali radi Allahu ta'ala anhu. Spomenu je da je on prvo dijete koje je primilo Islam. Kaže oni mi njemu zamjerimo tri stvari. Prvu stvar dozvolio je poznat ona i događaj kada je znači bio sukob, on i Moavija, da su dogovorili da dvojica ljudi dođu, predstavnik Moavije, predstavnik je da se dogovore, da nađu rješenje. Kaže, on je dozvolio, tahakum, da dvojica ljudi donosi rješenje, znači Allah, jošanu, ne dozvoljava da sudi i kosim Allah, te barakva ta'ana, i presuđuje. Kaže, oni je, šta je, jel samo to ima još? Šta je? Kaže, on je iz svog imena Znači, odbio je lekap i titulu emirul mukminin voća pravovvjernih. I druga stvar, on je ratovo protiv Aishi. Kaže, ratovo je protiv muslimana, nije uzimao od njih ganimu, njemu ratni pljen. Nije uzimao ratni pljen. Šta ćemo sa tim? koju smatraš nevjernicima, znači što se ili, što se protiv njih boriš, ili su nevjernici luzmeratni uzmeratni plin. Kaže on njima, jel to jest. Kaže, ako bi znam ja došao sa dokazima do iz Kur'ana i sunneta, hoćete li to prihvatiti? Hoće. Hoćete li ostaviti dalalet? Hoće. Kaže, prva stvar što se tiče dvojice ljudi, da je on prihvatio, tehakum, suđenje dvojice ljudi. Pa kaže, zar Allah te barek je u Kur'anu nije dozvolio Kada u određenoj porodici imaju problemi, fa ar silu hakeme min ehlihi wa hakeme min ehliha. Pošaljite jednog sudju iz njene porodice, jednog iz njegovi, pa ne pokušaju naći kompromis. I na hađu, tamo kad čovjek napravi prekršaj, zabravi loviti. Kad neko nešto ulovi na hađu, dvojica ljudi se nađu koja će procijenti to što je on ubio, koliko će on fidju dati. Kaže on njima, Zar tamo zijec neko kojeg čovjek ubije u meki koji vrijedi četvrtinu zlatnika? Jeli kaže, to preče nego muslimanska krv? Kažu oni, valah, prečaje muslimanska krv da se tu nađe kompromis. Jesmo li, kaže, završili sa ovom šubhom? Je jasno? Allah je šarnat vam je to kur'an dozvoljava da ljudi nađu kompromis. Kažu, jasno. Kaže što se tiče majke pravovjernije. Vi, kaže, ima da odabrite jednu opciju. Ili da kažete da se ona može uzeti kao robinja, a to je vaša mati, a to je, kaže, kufr. Jer Allah Jehošanu kaže u Kur'anu, a njegove supruge su njihove majke. Ili da negirate da vam je mati, a i to je kufr. Saka izaberte koji hoćete da lalete ili da kažete da ona halalka robinja, da se može uzijeti, to je kufr, ili da ne girete mavi mati, a to opet kufr. Imate kao uopće, sam da izabrite jednu između dva kufra, ne nikako treću izabrat. Ili da postupite koalija, da i ostavite ako ratujete protiv njih. Jeste izišli iz ove šubne? Kažu, izišli. A što se tiče, kaže toga, što on ostavio svoj lekap, jer kod njih je znači inače sistem crno-bijelog televizije, crno-bijelo, nema nik kaže on je odustao od svoje titule da je vođa pravovjerni pa zar nije Allah poslanik naude i kad je potpisivao onaj ugovor sa kurejjima kad je došli kad su došli kurejši da potpišu sa njim ugovor kaže Allah poslanik diktira komi ali piši kaže ovo je ono na čemu smo se dogovorili muhamed rasulullah muhamed boži poslanik kaže onima stop stop stop stop taj out ne može tako šta je problem pa kaži da smo mi vjerovali da ste ti božji poslanik mit bi mit bitimi mi osporavališ u meku i bitimcem se mi vodili protiv tebe jer ti vjerovao ne može tako kako može kažu može ovo je ono na čemu se dogovorio Muhammed sin Abdullahu sa kurejšijama piše ali ja kaže tako ne bude kako hoće vi kaži. Ha vjerovali ha ne vjerovali. ja sam Boži poslanik to hoćemo mi napisati na papir to je manje viši ali ja je vođa pravovjerni hatu pisano na papiru ili napisano jeste li svatili kaže jesmo Pa je Allahom volji, od 24.000 ljudi, 20.000 ljudi se povuklo. Ostalo 4.000 i sve je I tako i treba. Ne ima drugog lijeka za nje, osim taj ljede. Znači, tu je braćo Madraga Ibnu Abbas. Dolazi čovjek Ibnu Abbasu, kaže prosio sam neku ženu, nije se htjela udati za mene, drugi je zaprosio, ona htjela da se uda, ja bio moram ubijem je, ima li kakvog pokajanja za mene, pita ga Ibnu Abbas, jel ti majka živa, nije živa, kaže anaj Ibnu Abbas, pokaj se Allah subhanu wa ta'ala i čini što više dobrih dijela. Dolazimo nakon toga, njegov učenik Atav pita ga zašto se pitao i on kaže ne poznajem dijelo kojim se čovjek može više približiti uzvišenom Allah subhanu wa ta'ala od dobročinjstva prema majci. Pogledajte samo braću madraga neke koristi koje islamsvi učinjaci pominjaju iz ove priče. Prva stvar Pogledajte ovog čovjeka, kaže, pa se probudila ljubomora u meni. Pa sam je ubio. Ljubomora je i tekako pohvalno svojstvo u vjeri. Ali isto tako, vraću moja draga, i mnoge druge stvari uvjeri su pohvalne, ali preterivanje u njima je pokuženo. Kaže Allah Uposanik, niko se nije hrvao sa vjerom, da ga vjera nije nakladala. I znate onu trojicu osoba koji su došli posaniku, poslanikom, njegove kući pa kažu, su pitali Allahom posaniku i njegovom namazu postu, kad su čuli kažu pađeo smo mi u svega toga. Kaže jedan, što se mene tiče, ja od sad svaki dan postim. Drugi kaže, što se mene tiče, ako ja se nikad žent neću trežiti, kaže ja ću svaku noć klanjat namaz. Zamislite sad kada bi nama neko došao. I kaže, ja od sutra postim svaki dan. Eha, frerim ti, ma nema bolje god tebe. Duže drugi kaže svaku noć plaćat noći, nema spoci celu noć. E aferim ti brat. E nema boli od tebe. Tako bi mi gledali, a nije tako Boži po strani gledao. Kaže: "Jeste vi tu rek jesmo." Kaže: "Ja postim, ali mrzim. Ja se ženim. Ja klanjam noću li spavam. Ovo je moj sunnet, kod Ko njega od ustani nama ne pripada." Isto i ljubomara. Ljubomara je pohvalna, ali u granicama. I pogledajte kad iziđe određena stvar u iz granica. Kako je nastala sekta Sufija? Kad su počeli asketizmu i zuhdu, skromnosti, pridavati više pažnje nego što je vjera pridaje. I tako, znači, bilo koja stvar da se u njoj pretjera i suje dobra, ali krhneš malo više soli u ranu, neće nikako, ne može. U mjeri. Znači, vraćima draga, ljubomora treba da se ograniči šerijatskim ograničenjima. Ne toliko kako ne treba, isto tako ne da će uvijek postane, kao što su postali postali danas kršćani, jedući svinjsko mjesa, poznato je da je svinja, znači u njoj njima ljubomori ni truna, ubilo u njima ljubomoru maksimalno, tako da babo gleda kako abošnjaci slijepi se povode iza njima slijepo, babo gleda kako mu čerku odvede neki tamo švabo, dječete, podošli na sladoled. a nemoj pričati kako su to sladolidi naveče u 12. Jedete sledili noćas od sam sutra do 8 do sabah. Otidi je on krajinci, oko toliko budete sledili da ja. Ode razgoličena, ode vaka, dođe pijana, dođe nadrogirana, I on, on siromato ništa ne vidi. Pači ljubomora treba da ima granice. Druga stvar, baču draga. <kuh> kaži fe hal li min tauba. Dolazi čovjek i kaže imam li ja pravo na pokajanje? Čovjek, kao ova insan, nikad ne treba da izgubi nadu Allahovu milost. Pogledaj Pogledajte, ubio insana. Allah SWT u Surijan Nisa, kada čovjek pročita ajet koji govori o zaobrani ubijstva, znači kakvim kaznama se prijeti, koliko, znači, žestoke kazne, ali opet ima pokajanje. Vi znate onaj hadis, možda ćemo nekad isto imati priliku da ga detaljnije obrađujemo, Čovjek ubio 99 ljudi. Štiski dana dođe, taj čovjek kaže, ja sam ubio 99 ljudi, tu mogli seba pokajati. Ma kako te nije stid da pitaš? Ma. Češ pita, 99 ljudi je ubio. I pitao je on Zaida, Abida, pitao je pobožnuka. Možli seba pokajati, je ubio 99 ljudi. Ma kako te nije stid, ti se pokajati. A on sad ljuje njega, hop, sto. A ošao poslije toga, učeno. Kaže, mogli sema pokajati. No, ko kaže ti sprečaj da se pokaješ? Učen. A ova oprašta sve grije. I mi danas živimo u teškom vremenu. Ali nikada ne treba gubiti nadu. Onaj koji se nikad ne prijezni, ne gubi nadu. Možda će ti sutra doći reći mogli se pokajati. Možeš. Ne smiješ dozvoliti da te emocije ponesu. Ti, popio rakije više nek cistirnu. I još se pokajati? Može se pokajati. Treba ljudima govoriti da su vrata teubije kod Allaha tebarka tela otvorena 24 sata. Posticati ljudi na teubu. Ovo je velika koris, braću moja draga, nadu u popravak i teubu ne treba nikada gubiti. Također, <clears throat> Ibnu Abbas kada odgovara ovom čovjeku, pogledajte kako mu odgovara. Prvo pita ga imaš li majku? Dobro, o tom je cijelo vrijeme govorimo, vrijednost majke u Islalu. Nakon toga kad kaže nema majke, kaže pokaj se Allahom, prva stvar. I druga stvar, čini dobra djela, pri, približuj se gospodaru. Znači to je ispravna vizija te ubi. Pokaj se i okreni novu stranicu i počni raditi i badete i dobra djela pokaj se, danas kažeš gospodaru, kajim se i opet sutra isti scenarij. Tu je već upitno koliko se ti iskreno pokaju. Ali pokaj se, okreni novu strancu u životu i nastavi sa činjenjem dobrih dijela. Također, pogledajte, to nismo možda ni prevodili, dolazi Atla i kaže par dana prošlo. Ili minimalno nije u istom sjelu. Kod nas se nerijetko dešava, čovjek nešto priča i odmah čovjek nije nešto shvatio. Upo... Čekaj, čeka da mi nešto pojasni. Sačekaj, možda će za minutu to čovjek pojasni što ti hoćeš da pitaš. Sačekaj. Od kulturi, govora je da sačekajš da čovjek završi govor. Možda će ono što ti hoćeš pitat, spominut. Ako ne spominuti nakon toga, upitaj. Znači ne treba, opet što bi naš narod kazao, trčati pred rudom. Također, pogledajte, bogobojaznosti Ibnu Abbasa. Pita njega, Atar radi Allah, Rahmetullahi Alihi, zašto se ga kaže? Pita o njegovoj majci. Ja ne kontam šta je veza njegovoj majke i grijeha. Kaže Ibnu Abbasa, a Ko je bio Ibnu Abbas? Jeste vidjeli ko je bio Ibnu Abbas? Čovjek koji je bio u šuri kod Omer. Čovjek koji je Boži poslanik dovio za njega da ga Allah s.a. poduči propisima vjeri. Da ga područi tumačenju Kur'ana. Kaže on, inni la a'lamu, ja ne znam dijelo, ja ne znam dijelo. Kojim se čovjek može Allahu više primakijati i približiti od obročinsa prema majci. On ne kaže, ne postoji dijelo. Toliko učen, tolike hadise zna, živio sa Allahom poslanikom i opet ne kaže, ja ne znam, ovako je. On kaže, ja ne znam. Gdje je nama ta preciznost u govoru i gdje nam je ta bogobojaznost? Gdje nam je tolerancija? Ovako je, nikako drugačije. Ja sam pokupio pamit cijelog svijeta. Svi moraju ovako gledat. Podla Ibn Abbasa, njegove skromnosti. Kaže, ja ne znam dokaz. To ne znači da nijema dokaz, ali ja ga kaži ne znam. Ja ne znam djelo da ima vrijedniji. Možda ima, ali ja ga ne znam. I zato vraću, moja draga, Velika odgojna korist iz ovoga jeste poštovanje drugih. Neumišljenost. Koliko god da naučiš ilmu i znanju kad daš sve od sebe, sve. Noć da ne spavaš. On ti znanje ti dadi samo jedan dio. Sad, kad bi neko od nas pošao, počeo utražiti znanje. Dobro, temeljito, tvrdo Samo da savlada tefsirsku znanost, hadijsku znanost. Do kraja ne. života to ne može izučiti. Kamo fikh, kamo akida, kamo tefsir, kamo arapski jezik. Kamo druge znanost u islamu. I čovjek prisustuje tri kursa, pet predavanja, pročita dvije brošurice, tri imaju recezenta, četiri nemaju, šest su pisali ebu, četvorca, ibn, i tako. I on postaje šehul islam, ibn, ibn. Sve znam, dešava nam se druga stvar, naučim određene stvari, izvjerim i prakticiram u redu, Zato ja dosta puta kroz predavanja ljudima govorim o mezebima i razilaženjima. Mi nekad nismo svjesni da nas nas Ših naučio da je određena ima podlogu sunet u rijedu, ali ne znaš da možda četiri mezeba stoji na, nasuprot tog mišljenja. I ti sutra vidiš čovjeka ne praktikuje ono što ti praktikuješ i ti mu reagiraš, a ne znaš da ima jednu podlogu za tim. Ja ću vam nesak, ako hoćete primjera, možda će se neko izdenati. Ja sam stava, to ne znači sad da neko prozivam, tako mi je Allah. Ja sam stava da ne treba čovjek da nosi odjeću ispod članaka. Bože poslanik to zabranio. Ali većina i smatra da je to dozvojeno, da samo pokuđeno nositi otjeću ispod članaka, ali mi u određenom momentu čovjeka samo gledamo kroz prizmu nogavica. Ne znajući da je većina u Lemi to ne smatra spornim. Ili koliko hoćete drugih primjera, čovjek ti dođe i pita, kaže, nosi li žena nikako? Kaže, ti nosi? Kaže, u rijedu, možeš mi doći na sjelo. Ako ne nosi, nije ja ti ništa. Čekaj, če, koja je to škola, koji to meseb, te nam to ti kaže? Imam, da, u koja kaže da to obaveza, ali većina u Lemi, tri meseba kaže to samo somnetno. I mnoge druge stvari. Znači, moramo se naučiti tolerisati druge ljude. ne samo da uzmiš jednu stvar i gotovo pokriju pamet cijelog svijeta. Pogledaj ti Ibnu Abbas, ko je Ibnu Abbas? Najveći tumač Kur'ana. On kaže, ja ne znam dokaz. Ali ne kažem da ga nema To je velika stvar i preciznost u govoru. Mi kad govorimo, u nas je sve ono ko što narod kaže, pjet džuturi. Saudijska Arabija, svi ne veljaju. Ne znam nija, neka druga država, Albanci, sveto to Kosovo, sveto to Bosna, svi valjaju. I tako. Pogledajte koji i preciznosti. Stroga preciznost. Pogledajte knjige imama Buharije u kojima on govori o prenosiji od Zmahadisa, da je ocjen u zadnjih dan su povjerljivi ili nisu. Kako su to precizne riječi. Zato imam Buharija kaže za sebe nadam se da ću doći pred Allaha da nisam nikogo govorio. A napisuje tomove knjiga o kojima je govorio ocjenjivo ljude da li su vjerodostojeni ili nisu. Ali dođe čovjek koji kaže fihi nevar. Kaže o njemu se može raspravljati. Ništa. To će zajmati kad imam Buhari rekni u njemu se ima raspravljati, gotovo, x, ništa nije leko loše o njemu. Kaže, u njemu se ima raspravljati sam. Gotovo. Ništa znači, ili u drugim, pogledajte imama, ima veliku knjigu, Sier el Ealam en Nubela, knjiga u 25 tomu, 24 tomas se štampa. To su samo biografije učenjaka. I kaže, bio je učen, bio pobožan, bio ovakav, bio nakav i na kraju kaže, ali je aš rafidija u gehennu modmo ga zaključi ga izaš na stvar nema tu kako ne može nikako uspjeti ne, ne smiješ nikako spom razumiješ ili kaže bio je taka taka taka taka taka sve pustim ali kaže bio vođa murdija u sume vremena kod nas ako si murdija i ako nisi jesi murdija prvo ako nisi jesi to je prvo al ako nisi znači prvo ako nisi jesi Ali nije do Bog da jesi, ti suđa Hennemu, nima teorija da izađeš iz njega, nikako. Djeta imame vehebi koji je učenik Šihul Islama Ibnu Tejmije, kojeg je naučio Šihul Islama Ibnu Tejmije kako se živi, na kojeg se mi pozivamo svakim danom Šihul Islama Ibnu Tejmije Ibnu Tejmije, ibn da je nešto naučio Ibnu Tejmije. Či budi musiv, budi, budi odgovoran kad govoriš, po, spomeni čovjekove pozitivnosti, ali kaži imao i negativa u svojom. Kod nas je, zato kažem crno-bili TV, još mi ne pratimo tehnologiju. U nas se crnilo se bijelo. U nas nema nikako sredina. A što je, kažem moja draga, problem. Kod nas čovjek šta ja znam, vidimo čovjeka tamo, nege možda za fingiruje jodinu ili šta ja znam, godovo X. Možda čovjek klanja pola noćni namaz. Možda čovjek plače od straha prema Allah. Možda je čovjek podijelio para koliko ti nisi nikad nividio, kam ol' da si podijelio. Možda je čovjek kod Allaha teži od... Bog zna koliko ljudi. Ali eto, Allah je iskušao da ima mahanu određenu koji ne može sakrati pred ljudima. Znači, ne može vraćati, mal' draga, da ljude vrednujemo samo po njih ovom dijelu života. I to nije pravednost. Pravednost je da ljude gledamo kroz čitav njihov život. To ne znači tolerisanje grijeha, to ne znači opravdanje zašto što neko griješi. Nijukom slučaju. Ali pozivamo se na ulemu, pozivamo se na, na ono što, kako su nas učenjaci učili. Da gledamo na ljude, objektivno. Da vidimo njihove pozitivnosti, ali isto tako da ukažimo na njihove negativnosti. Da dokažem, reče moja draga, ova priča nosi u sebi mnoge koristi, a nakon čovjek šturu kad je pročita na prsinu možda ne bi se zaustavio ni kod jedniovi koristi u svakom slučaju molimo Allah svano tela da ono što učili bude korisno za nas molimo Allah svano tela da nas učestvuju u teškim vremenima molimo Allah svano tela da nas poduči propisima njegove vjere molimo Allah te da olakša naše vraćanje muslimanima gdje bili i na kraju dživanik Allahu ve bjamit keš jedan la ilahe illallah intasafiruke ve tubaylik